Hej och välkomna till Motståndets röst, Nationaldemokraternas nära sändningar här i 88,0 MHz. Idag är det den 11 februari, den andra söndagen den här månaden och det betyder att det är jag som är programledare idag. Jag kommer att vara det den andra och den fjärde söndagen varje månad. Den första kommer att vara Gunnar som sänder och den tredje kommer det att vara Rickard Karlberg. Ja, eftersom det är jag som sänder så tar vi väl och börja det här programmet som vanligt med lite musik.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 jag valde politiken för det var det bästa jobbet Då fick jag både makt och pengar Och jag slapp göra någonting hederligt Ja, det är bra! Men kunde smörja kroset med vaktel och med ram Smörja mänkroset med vaktel och med rom Men du får sitta där i ditt tunnelbanebuss Om du överhuvudtaget får något jobb Ja yeah. För du är dum i dum Dum i dum i dum Men politikerna är klok Klok i, klok, i, klok. Säg efter mig nu Du är dum i dum Dum i dum Politiker är klok Klokig, klokig, klok, klok Och massmedia Våra stolta soldater Och massmedia Våra stolta soldater Tillsammans kan vi få Frottera oss Med en fyr Samtidigt som jag glossas om att jag bryr mig om Sverige Och jag glossas om, det gör jag under stund Om att jag bryr mig om dig, din dumma jäkla okunniga slas Säg efter mig nu, säg efter mig nu Politiken är klokig, klok Politiken är klokig, klok Men du är dum, i dum, är dum. Jag är dummi, dummi, dummi, dum. är klok och klok politiker är klok så klok Men du är dummi, dummi, dum Jag är dummi, dummi dum. Men jag måste erkänna en sak Som gör mig både rädd och slak I bananen om jag hade någon Fast jag har nog några i bankfacket förstås för den dag du börjar tänka själv och vägra rösta på något av det alternativ vi ger dig, då är det inte längre lika bra. Nej, du hotas, du hotas den politiska demokratin, men var är då tas jag Och glöm aldrig bort Att vad som är demokrati Nej, glöm aldrig bort Att vad som är demokrati Det bestämmer faktiskt bestämmer vad som är, demonproteister. Så, yes, sir Så hoppu, hoppu, löv hoppu, hoppu, hoppu, hoppu, hoppu, hoppu, hoppu, hoppu, hoppu, Ni hoppu, hoppu, hoppu, hoppu, hoppu, hoppu, hoppu, hoppu, hoppu, hoppu, hoppu, hoppu, hoppu, med härligt guld som ni ska Och bananer Nåh, med arvig så Wuff, wuff, löv i Wuff, löv Ni dumma, arroganta Otacksamma väljar ska. Ni röstar inte somniska och fyller inte mitt Bankback med härligt guldöbanana. Soo waa waa waa waa waa waa waa waa waa waa waa waa waa Skara ni vägrar att veta ert bästa. Det är dags för ny lektion nu. Och lite gärnar klok klokig, klok. Men du är dum i, dum i dum i dum. Kom ihåg det. Så samt som jag heter. Wuff! Ge mig lite bed nu då. inga varje. <rater> inte måna Nasbjörn. Ja, yeah, det var alltså Odalmannen med Wofscheller Mylis Löv. För er som inte känner till det, så var Mylis Löv socialdemokratisk invandrare och jämställdhetsminister mellan 1989 och 1991 och satt som ledamot i Europaparlamentet mellan 1995 och 1999. Nog om det, eh, nu kommer nyheterna från Nationella Idag. dag. Portugiserna röstar om aborten. iv kommissionär kräver mer resurser mot invandring. Göteborgs skola stängd på grund av mångkulturellt våld. Israel är ny vapenaffär med USA. Integrationsförsök gör muslimer mer radikala. Israel lönnmördar vetenskapsmän. Hemtjänsten snålar med äldres blöjor. Somalier dömdes för könstympning och polisbil beskjuten i Göteborg. Men först, Iran vägrar rätta in sig i USAs världsordning. Irans högsta ledare Ayatollah Ali Khamenei har i iransk television riktat ett varningens finger mot USA om de skulle få för sig att anfalla Iran. Varje aggression kommer att leda till en reaktion mot angriparna och deras intressen runt om i världen var hans ord till omvärlden. Den irakiska nagen iranska, förlåt i det amerikanska ögat är att landet inte vill vara en del av den globalistiska världsordningen som USA skapar. Iran motsätter sig aktivt det 60-talsinspirerade så kallat västerländska konsumtionssamhället som formats för att ge de internationella storföretagen optimala marknader för att avsätta sina varor. Iran har gjort allvar av sin strävan att frigöra sig från den av usa ekonomin och bland annat börja sälja sin, dollar, sin olja i euro istället för dollar. Man har också kunnat sätta kraft bakom sina ord genom den anrikning av Iran som pågår. Ett projekt som av iranska myndigheter helt och hållet sägs vara en del av landets energiprogram. USA har reagerat kraftfullt mot kärnprogrammet och bland annat hävdat att Iran försöker framställa egna massförstörelsevapen. Iran kan dock peka på att den amerikanska regimen teg amerikanska forskare med israelisk bakgrund stal USAs kärnteknologi och gjorde så att Israel fick kärnvapen redan på 60-talet. Vilket understryker att USAs missnöje med Iran inte främst handlar om kärnteknologi, utan om att Iran inte var en lydstat till USA som man andra. USA har nu senast i torsdags förnekat att det skulle finnas några anfallsplaner mot Iran, men man har även från Vita husets sida meddelat att om dip diplomatin misslyckas kan våld vara en fullgod lösning. Det är dock inte säkert att konventionella vapen fungerar för att sluta anläggningarna. Eh, då, därför finns det en risk att USA själv kan ta till kärnvapen och även, även om dessa i så fall USA skulle träffa de underjordiska anläggningarna där själva anriktningen görs, kan konsekvenserna för civilbefolkningen givetvis bli enorma. Med tanke på USAs redan dåliga rykte efter insatserna i Afghanistan och Irak framstår ett kärnvapenangrepp inte som helt roligt, men inte omöjligt. Ett anfall från USAs sida inom den närmsta tiden anser många bedömare inte kommer att ske, speciellt inte efter Irakinvasionen som kostade oerhört mycket pengar och människoliv. I takt med att amerikanska soldater började dö som flugor och rapporter om amerikanska övergrepp mot Iraks civilbefolkning började stödet till USAs ockupation av Irak att sjunka. Men för precis ett år sedan så dök en konkret planering upp på ett anfall mot Iran gjordes av Central Command och Strategic Command. Tänkbara mål var redan identifierade och vapen och logistik var fastställda. Irans ledare Ayatollah Ali Khamenei menade att ett krig mot Iran skulle vara riktigt dumt. Det finns de som säger att den amerikanska presidenten inte är den typen som agerar grundat på överväganden eller tänker på konsekvenserna av sina handlingar. Men till och med sådana människor kan ta sitt förnuft tillfånga, sa han. Portugiserna röstar om aborten. Idag kommer portugiserna att rösta om huruvida de vill ha en mer liberal abortlagstiftning eller ej. Prognoserna ser ut att favorisera ja-sidan, men bedömare tror att den segen kan bli med väldigt knapp marginal. Ja-sidan använder som argument att 23 000 aborter utförs illegalt varje år och dessa osäkra aborter menar man riskerar kvinnans liv och hälsa. Nej-sidan har tryckt mycket på ekonomiska argument eftersom en liberaler abortlagstiftning skulle öka antalet aborter kraftigt och därmed också statens medicinska kostnader. Straffet för den kvinna som gör en abort i landet kan bli upp till tre år om det vill se riktigt illa upp mot åtta år för den medicinska personal som utfört ingreppet. Portugal är ett katolskt land med en stark kristen moral. Den nuvarande abortlagstiftningen liknar den som Sverige hade innan 1974. Det vill säga att abort endast tillåts om havandeskapet tillkommit genom våldtäkt eller incest eller om fostret inte är livsstugligt. Även om gravidite graviditeten medför en fara för kvinnans hälsa, hälsa eller liv kan abort komma på fråga. Fast i grannlandet Spär Spanien med över... 80 000 aborter per år används just hälsoargumentet i upp mot 97 av fallen. Ungefär en promille av Spaniens aborter sägs bero på våldtäkt. I, siffran är, i Sverige är siffran 1 enligt en undersökning som gjorts 1981. Nysidens argument om en kraftig ökning av aborter om lagen ändras till fri abort inom de 10 första veckorna av graviditeten är inte helt taget i luften. I Portugal varierar priset på en abort mellan 400 euro och 750 euro. Många befarar att en liberalare lagstiftning i Portugal kommer, att, kommer med största sannolikhet att öka antalet aborter till ett tal som liknar Sveriges, om inte högre. Antalet aborter i Sverige har legat på drygt 30 000 per år i över 30 års tid. Och det vore tråkigt om Portugal följde samma exempel. Portugal klassas fortfarande som Västeuropas fattigaste land och en förväntad statlig utgift årligen på nästan 22 miljoner euro hade kunnat, an kunnat användas på något nyttigare än, än att avlägsna nästa generation av portugiser. EU-kommissionär kräver mer resurser mot invandring. Ge oss helikoptrar krävde EUs säkerhets- och migrationskommissionär Franco Fratini vid en konferens med EU-ministrar i Dresden. För att gränskontrollen ska fungera krävs en ordentlig upprustning av EUs gränsorgan Frontex. Det är särskilt den afrikanska invasionen till Spanien via till exempel Kanarieöarna som oroar. Förra året sexdubblades sex antalet, lyx antalet lyxsökare som lyckades ta sig till Kanarieöarna till hela 31 000 personer. De flesta, afrikaner från, de flesta var afrikaner från länder söder om Sahara. Fratini är mycket kritisk till att vissa länder vägrar bistå Frontex med de resurser som krävs för att skydda gränserna mot den illegala invandringen. Samtidigt har dessa länder inga problem med att skicka soldater och utrustning till andra länder. Det är fullt, fullständigt otillåtet att bete sig så, dundrade Fratini i sitt inledningsanförande. För april måste Frontex få de patr patrullfartyg, helikopter och andra resurser som krävs, anser Fratini. Redan i sommar befaras nästa invasionsvåg från Afrika. Göteborgs skola stängd på grund av mångkulturellt våld. Återigen har en skola fått stänga på grund av ökande våld, hot och vandalisering. Nu senast är det högbostskolan i Göteborg. En elev bekräftar för national idag att det rör sig om ett utländskt gäng av blandad härkomst. Även läraren har drabbats hårt av deras här härjningar. Det är ohållbart när våra medlemmar utsätts för våld, hot, skrik, spott, spark sparkar och knuffar. Det är min uppgift att se till att arbetsmiljölagen följs, säger Läraförbundets huvudsky, huvudskyddsman Krister Wrangsten till Göteborgsposten som motivering till att han beslutar att stänga, stänga skolan. Det har under längre period förekommit många våldsamma och störande incidenter på högstadieskolan, men efter jul trappades våldet upp. Det har gått så långt att invandrare ungdomarnas bröder, kusiner och andra anhöriga har kommit till skolan för att göra upp och ställa till bråk. I dagsläget utreder polisen en mängd anmälningar om bland annat olaga hot och misshandel, men också om stölder och förstörelse. Detta lett till att man nu tvingas stänga skolan i två dagar i förtid innan sportlovet. Det ska först diskuteras fram åtgärder på problemen innan skolan öppnas igen den 19 februari. Redan sedan tidigare är ett flertal elever i skolan avstängda och har hemundervisning. Nu planerar skolledningen att stänga av fler ...av de som förpestat de andra elevernas tillvaro och stört undervisningen. Dessutom vill man sätta in extra lärare för att stävja problemen. På skolans hemsida kan man läsa att redan under våren 2004 startade grundskolan i Högspå ett förebyggande arbete mot mobbning. De mångkulturella problemen upphör dock inte förrän själva mångkulturen avvecklats. Polisen tror att med stor sannolikhet är samma personer som sysslar med kriminalitet i Högspå även utanför skoltid. Den 23 januari förhördes ett tiotal personer i åldrarna från 12 till 16 som utgör kärnan i gänget och utredningen pågår. Israel i ny vapenaffär med USA. Den israeliska staten nämner att fylla på sitt vapenlager genom en vapenaffär med USA. Det rör sig om tusentals avancerade bomber av den typ som Israel först använde under Libanonkriget. Enligt tidningen Jerusalem Post planerar Israel att köpa in så kallade JIDAM-bomber, Joint Direct Attack Munitions, till ett värde av 100 miljoner dollar, det är alltså ungefär 680 miljarder, miljoner kronor. JIDAM-tekniken är uppbyggd kring billiga tillsatser tillverkade av Boeing. Tekniken omvandlar vanligt fri, vanliga frittfallande till bomber till delvis satellitstyrda bomber, så kallade smarta bomber. Bomberna uppges vara väldigt trä träffsäkra med en felmarginal på inte mer än 10 meter och kan användas i dåligt väder. Det är inte den första vapenförändringen av bomber mellan Israel och USA. Även under Libanonkriget i somras erhöll Israel en leverans från USA, vilket möter hård, kri hård kritik från omvärdet. omvärlden. Integrationsförsök gör muslimer mer radikala. Den brittiska regeringens försök att integrera muslimer i det brittiska samhället har haft motsatt effekt. Muslimer, särskilt de unga av andra eller tredje generationen, blir tvärtom radikalare. Uppgifterna kommer från en undersökning genomförd av den högerorienterande tank tankesmedjan Policy Exchange. De för, de för etablissemanget överraskande siffrorna visar att hela 40% procent av muslimerna i åldrarna 16-24 till år skulle föredra att leva under sharia lagar ett lagsystem baserat på koranens bud. Enligt sharia-lagarna ska man bland annat kunna bli piskad eller stenad till döds om man bryter mot koranens regler. Eh, tre av fyra unga muslimer vill även att koranens eh, regler ska gälla bland annat, bland annat att eh, muslimska kvinnor ska vara slöja. Ett tydligt avståndstagande märks mot i land som välkomnat dem med öppna armar och generösa bidrag, men som man upp som man uppfattar försöker pådrivla de liberala värderingar. En av åtta unga muslimer säger att de ser upp till grupper liknande Al-Qaida och är beredda att slåss mot väst. 36% av de unga muslimerna som tillfrågades uppgav att de tror att muslimer som konverterar till en annan religion borde straffas med döden. Premierminister Tony Blair talar sig i bästa mång mångkulturella varm för att alla i Storbritannien ska vara mer brittiska. Vilket i praktiken innebär att man ska acceptera att globala företagsintressen styr kulturen och att det är inget helare än guldkalven. Rapportens slutsats är att det är just regeringens påtryckningar för att inlämma muslimerna i mångkulturen som bidrar till att de blir mer bokstavstroende och att en ständigt större del av minoriteten förkastar den västerländska livsstilen. Israel lönmördar vetenskapsmän den ira iranska, iranska professorn eh, Ardashir Hussein mördades den 18 januari. Det tog dock medierna en vecka innan nyheten, nyheten offentliggjordes. Husseinpur var expert på elektromagnetism och involverad i Irans program för uranomriktning vid kärnkraftanläggningen i Isfahan. En rapport om incidenten publicerades nyligen på, den på det amerikanska säkerhetsföretaget Stratfors hemsida. I rapporten hänvisas till underrättelse- och säkerhetsanalyser av tidigare USA-agenter som hävdar att den israeliska säkerhetstjänsten Mossad ligger bakom Hosseinpors död. Stratfors källor inom Israel uppgör att Hosseinpors var en av Mossads mål och att tydliga underrättelser pekar på att vetenskapsmannen lö lönmördats av Mossad. Hosseinpor var en vet, framstående vetenskapsman och tilldelades Irans viktigaste militära forskningspris år 2004. Han blev också prisbelönt på en internationell konferens som hölls i Iran förra året. Den officiella dödsorsaken är förgiftning med radioaktiv gas. Hur förgiftningen gått till framgår inte av den officiella rapporten. Det finns även rykten om flera döda och skadade forskare i samband med mossad aktion. Mossad har gjort sig känd för lönmord många gånger tidigare, bland annat på forskare som arbetade med Iraks kärnprogram. År 1980 mördades forskaren Yaya al-Meshad på sitt hotellrum i Paris. Under de efterföljande månaderna förgiftades ytterligare två irakiska forskare. Anläggningen i Isfahan producerar uranhexafluoridegas, vilket är rånmaterialet för urananriktning i anläggningen Natanz. Israel, som har en egen kärnvapennational, har tidigare gjort klart att man inte kommer att acceptera att något annat land i regionen skaffar sig kärnvapen. Om man är beredd att göra vad som helst för att se till att det blir så. Hemtjänsten snålar med äldre splöjor. Timrå. De äldre splöjor kostar mellan 5 och 7 kronor styck. Det tycker, de tycker det privata vårdbolaget som driver vårdcentralerna är alldeles för dyrt. För att öka vinstmarginalerna uppmanas hemtjänstpersonalen att spara på blöjorna. Max 2 blöjor per person och dygn är rekommendationen. Somalier dömdes för könsstympning. Göteborg. En 42-årig somalisk man dömdes i hovrätten för att han genomfört en kvinnlig omskärelse på sin då 11-åriga dotter. Straffet blev två tvåårsfängelse och 250 000 kronor i skadestånd för kränkning. Rättsprocessen har varit långdragen och fallet har bland annat prövat i högsta domstolen. Det var redan år 2001 som pappan tog med sig två av familjens barn till Somalia. Under hösten 2004 skedde övergreppet. Pappan deltog aktivt genom att hålla fast dottern. Dessa afrikaner som praktiserar sina barbariska traditioner kostar samhället otroliga summor pengar. Pappan ser det knappast som att han har gjort något brottsligt. Tvärtom gör han, gör han bara som man alltid gjort i Somalia. Han har, knappast, han har knappast 250 000 kronor på fickan och då kommer staten att gå emellan och betala ut pengarna. Vad hindrar dessutom pappan från att ta dotters pengar och leva gott på svenska skattemedel, säger Vavra Sock, partisekreterare i Nationaldemokraterna. Polisbilbeskjuten i Göteborg. Ett tiotal poliser skulle under fredagskvällen göra husransaken på en adress i den mångkulturella stadsdelen Biskopsgården och tre män skulle hämtas till förhör. Upp till fem bilar var delaktiga i aktionen, varav en stod parkerad en bit bort med en polisman i. När poliserna var klara på platsen avlossades plötsligt några avlossade plötsligt någon ett skott som gick rakt genom bilen. Polismannen klarade sig lyckligtvis utan skador. Det var ännu inte klarlagt vilken typ av vapen som används och gärningsmannen är fortfarande på fri fot. Attacker mot polisbilar på uppdrag blev allt vanligare. För ungefär två veckor sedan så åkte en polisbil för att undersöka flera inbrott i parkerade bilar i Lövgärdet, en del av invandrareförorten Angered. Då kastades flera stenar på över fem kilometer mot polisbilen från en gångbro. Den gången resulterade det bara i några bucklor på taket. Bara några dagar innan, innan dess bes, besköts en annan polisbil som patrullerade Krynna i gatan i Angered, vilket ledde till en krossad bakruta. Det var allt från national Idag den här gången, men det blir givetvis en ny uppdatering om en vecka. Under tiden så kan ni läsa på Nationalidags hemsida www.nationalidag.se. Ja, eller, i, eller i papperskopian av tidningen som jag antar att alla våra lyssnare prenumererar på. Eh, vi fortsätter igen strax men först tar vi och lyssnar på lite mer musik. Den här gången från våra brittiska, eh, våra brittiska kamrater och deras trubadur. When comes to fire Will you remember me Who once burned with desire Though just a weary soldier Whose life inspires Will you remember me at all So if you remember me When a soul burns high So if you remember me Whose job it was to die Though just an old-time soldier Just by and by Will you remember me at all? Will you remember me by autumn light When leaves fall from the weeping tree Alltså lite musik från vårt brittiska systerparti, British National Party. Idag är det den 11 februari och det är ett stort datum. Det är många, många saker som har hänt då. Jag tänkte berätta lite om några av dem. Det var bland annat 78 år sedan, alltså det var 1929- den 11 februari som Vatikansstaten skapades genom Lateranfördraget mellan den dåvarande påven Pius den 11 och Italiens dåvarande ledare Benito Mussolini. Lateranfördraget satte stopp för konflikten mellan kyrko och stat i Italien genom bildandet av en kyrklig stat i Italien, alltså Vatikansstaten. Detta skedde alltså på dagen för 78 år sedan. 1975, alltså 32 år sedan, fick Storbritannien sin första kvinnliga partiledare, Margaret Thatcher, som tog över ordförandeposten i det konservativet efter James Callaghan. Margaret Thatcher gjorde sig känd för en mycket arbetarfientlig politik och eftersträvade stora privatiseringar och motsatte sig större fackföreningar. 1979, alltså för 28 år sedan, var den islamistiska, eller islamiska revolutionen ...i Iran, som även kallas för den iranska revolutionen. Då störtades Shahen, alltså, alltså kungen... ...och ersattes av ett religiöst ledarskap med Ayatollon i spetsen. 1990, alltså för 17 år sedan... så ...frigavs Nelson Mandela efter 27 år i fängelse. Mandela var ledare för den fram till 1990... ...stämplade terroristorganisationen ANC... ANC, alltså African National Congress, var från början ett kommunistiskt parti men som de ändrade sig sedan och blev socialdemokrater. De har fortfarande ett väldigt öppet samarbete med flera öppet kommunistiska organisationer både i Sydafrika och internationellt. Mandela blev efter frigivandet president i Sydafrika och han blev väldigt omtyckt bland landets svarta men mindre, mindre omtyckt bland landets ursprungsbefolkning, alltså de vita boerna. Som har drabbats drabbats mycket hårt av det kommunistiska och rasistiska styret som Einzis maktövertagande innebar. Vi fortsätter väl med lite musik nu tycker jag. Vi tar en låt från den tyska trabadören Frank Rennicke. S.I.S. Andreas site, Som handlar om, om offrerna i första världskriget. Ein Lied, auch zu singen am Grab eines französischen Soldaten des Ersten Weltkrieges. Weit in der Champagne, im Sommergrün. Dort, wo zwischen Grabkreuzen Mondblumen blühen, Da flüstern die Gräser und wiegen sich leicht, Im Wind, der sanft über das Gräberfeld streicht. Auf deinem Kreuz finde ich toter Soldat, deinen Namen nicht nur Ziffern und jemand hat die Zahl 1916 gemalt und du warst nicht einmal 19 Jahre alt. Ja, auch dich haben sie schon genauso belogen, so wie sie es mit uns heute immer noch tun. Und du hast ihnen alles gegeben, Deine Kraft, deine Jugend, dein Leben. Hast du, toter Soldat, mal ein Mädchen geliebt? Sicher nicht, denn nur dort, wo es Frieden gibt. Können Zärtlichkeit und Vertrauen gedeihen. Warst Soldat, um zu sterben, nicht um jung zu sein. Sicher dachtest du dir, ich sterbe schon bald. Nehme mir mein Vergnügen, wie es kommt, mit Gewalt. Dazu warst du entschlossen, hast dich aber dann.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 Soldat, gingst du gläubig und gern in den Tod Oder hast du verzweifelt, verbittert, verroht Deinen wirklichen Feind nicht erkannt bis zum Schluss Ich hoffe, es traf dich ein sauberer Schuss Oder hat ein Geschoss dir die Glieder zerfetzt Hast du nach deiner Mutter geschrien bis zuletzt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 Es blieb nur ein Kreuz als einzige Spur von deinem Leben, doch hör meinen Schwur. Für den Frieden zu kämpfen und wachsam zu sein, fällt die Menschheit noch einmal auf Lügen herein. Dann kann es geschehen, dass bald niemand mehr lebt, keiner, der die Milliarden von Toten begräbt.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 Välkomna tillbaka till motståndets röst Nationaldemokraternas nära här i 88,0 MHz Det är den 11 februari och vi har just lyssnat på den tyska trubaduren Frank Renicke. Jag skulle faktiskt vilja spela en tillåt nu direkt Av en väldigt duktig och omtyckt svensk trubadur Vi här på redaktionen får ofta ta emot samtal från lyssnare som önskar att vi ska spela mer av denna man Som tyvärr gick bort för drygt ett år sedan Jag talar naturligtvis om Åker Bylund Mer känd som Odalmannen, grundaren av Mörbiligan som länge låg på svensk toppen. Odalmannens träffsäkra satiriska ballader har verkligen fångat många nationalisters hjärtan. Och här kommer en av mina absoluta favoritlåtar som verkligen visade nästan komiskt sårliga i etablissemangets argument för invandring. Här kommer Godare än du.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 Ja, det där ordnar sig säkert Annars åker jag vill till Hawaii För jag är godast Ja Trallallallalla Ja, jag är godast Ja Hej, hoppsan sa ja, jag är godast Man måste nog se upp i den där ordet ja. Välkomna tillbaka till Motståndets röst, Nationaldemokraternas nära här på 88,0 MHz. Hoppas ni inte tycker att jag spelar för mycket av Odalmannen. Själv tror jag inte att det är möjligt, men jag tror ändå att vi spelar lite mer klassisk vikingarock nu. Vi tar och spelar lite Ultima Thule. Länge sen så hände detta En annan tid, en annan värld Då fanns det män som ville pesa Och gav sig ut på uppvägsfärd Det är en viking, en hedersman från Norden Med sin stolthet och sin i arm. Se sig om på i Med en glimt i sin blick och modig varm Det är en viken som aldrig slutar sjunga Det är glädje och fest vid hans god För han är glad och rammar i sin tunga Kungar visor och skallar floken ord Inga som råkar, med samma slö och fantasi. Och vi vill fäcka gamla jordar, han som avlå vår melodi. Det är en liten, den på smak och med sin Messingskåpet och styrka i armen, som sätter selen, ser sig om. Med en himn i sin vinn och modig i varm Land. Tanken blir till och blir där kvar Ett rike som din själ betal. Alltså två låtar utav Ultima Thule från albumen Nu grönska det och Svea hjältar. Vi i radiogruppen har bestämt oss för att eh, återupprätta en gammal tradition. Att avsluta programmen med nationalsången. Alltså en, en instrumental version. Eh, jag skulle vilja passa på att tacka alla för att ni har lyssnat. Vi kommer att höras igen om två veckor. Jag kommer som sagt att sända varannan vecka. Men ni får gärna lyssna varje vecka. Nästa vecka blir det Rickard som kommer att sända. Förhoppningsvis ett väldigt intressant program. Det brukar vara väldigt intressant. Jag skulle vilja rekommendera alla att lyssna på det. Och teckna en prenumeration på Nationell idag. Det kan ni göra på www.nationellidag.se eller från Nationaldemokraternas hemsida md.se. Eller så kan ni ringa till 08 745 0813, Alltså 08 745 0813. 13. Med då skulle jag vilja tacka för mig och, och säga ja, vi ses om en, två veckor igen. Och till dess önskar jag er alla lycka och välkomnande. Mm-hmm.